Bună seara România, bună seara Nanelu și Tantirina, care pe unde o fi? În seara asta trebuie să mă descurc singur, pentru că Andrei are botezul primului său copil, Adișor, cu care ocazie urăm, bineînțeles, la cât mai mulți copii. O să încep printr-o știre scurtă. Se spune că suntem ceea ce mâncăm. E bine, se pare că asta este adevărat în cazul unui uh, șarpe care, după ce mănâncă broaștele râioase, le păstrează acest oraveninul. O altă știre interesantă Potrivită zilelor acestora, ne provine de la Universitatea din Buffalo, care ne spune că, dintre toate simțurile care intră într-o relație romantică, cel mai important se pare a fi mirosul. Folosirea afrodisiei acelor, care, după cum se spune, ne-ar face mai atrăgător sexual, este un mit. În consecință, dacă vrem să... Ne atragem noi parteneri. Cel mai bine este ca să mirosim bine și să arătăm frumos. Când eram mic, visam la călătorile lui Magellan și al lui Columb. Și eram tare amărât că în ziua de astăzi nu a mai rămas nimic ca să descoperi geografic. E bine, se pare că m-am înșelat. De curând, nenumărate lacuri subterane au fost descoperite sub gheața antarctică. Aceste lacuri subterane sunt conectate între ele de către adevărate râuri, sau putem să spunem mai bine fluviuri masive de apă. În numai câțiva ani, trilioane de litri de apă, sunt transportate de la un lac la celălalt, ceea ce face ca suprafața gheței, care se află deasupra lacului, să se ridice sau să coboare până la aproape 10 metri. Aceste schimbări uriașe de înălțime a gheței arctice au făcut de altfel și posibilă și detecția acestor lacuri din satelit. Inutil să adăugăm că Studiul acestor lacuri subterane are o importanță foarte mare nu numai pentru studiul biologiei și studiul vieții în condiții extreme, dar și pentru studiul climatului global. știre haioasă și aș putea spune oarecum periculoasă, ne provine de la Universitatea Keio din Japonia. Aici oamenii de știință s-au întrebat unde am putea să ne stocăm noi datele, informația în afară de DVD-uri, CD-uri hard uri sau mai știu eu ce și au venit cu un răspuns foarte, foarte ciudat au zis că un mediu foarte sigur de stocare a datelor este propriul nostru ADN. Alegera poate fi ciudată, iar însă o, un alt științific foarte puternic și anume se știe că pe de-o parte ADN-ul unei anumit organism rezistă atâta timp cât organismul este în viață, dar pe de altă parte, același ADN este transmis generațiilor următoare. Iar transmiterea Informații ADN de la o generație la alta are loc cu o precizie foarte mare. În cazul omului, din, din aproximativ 100.000 de biți, se pierde doar unul singur. Ca să-și dovedească teoria, cercetătorii de la Universitatea din Japonia au ales să scrie un mesaj special, și anume energie egal cu masa sau viteza la pătrat, celebra formula lui Einstein, în ADN-ul unui bacterii și să dovedească, bineînțeles, că acest mesaj este transmis generațiilor următoare. Desigur că nu vreau să mă gândesc la posibilitățile practice ale unei asemenea invenții, la părinți nebuni care poate vor să scrie mesaje în propriul ADN, ca să fie sigur că progenitorilor lor, după ani și ani, sau poate după mii de ani, încă vor putea descoperi în genele lor cine este celebrul lor înaintaș. Și, ca să vedeți cât este de ușor să schimbi ADN-ul unei bacterii, am să vă pun pe site-ul acestui podcast un link la o companie din Statele Unite care vinde jucării pentru elevii de liceu, costă aproximativ ca în 20 de euro, unde elevii pot să schimbe ADN-ul unei bacterii obișnuite, și anume E. coli bacteria, în așa fel ca aceasta să devină fluorescentă. a bătut recordul de publicitate și anume cea referitoare la prima companie o companie canadiană, de fapt, sunt numele ei D-Wave care propune utilizarea în mod comercial așa-numitelor computere cuantice. Computerele cuantice sunt, așa după cum le sugerează și numele, o extensie cuantică a calculatoarelor clasice. După cum se știe, calculatoarele clasice își memorează informația sub forma biților. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 și așa mai departe. În computerul cuantic, fiecare bit de informație care se numește acum Qubit este de fapt o superpoziție cuantică a biților clasici, 1 și 0. Fiind o superpoziție cuantică, Acestea ia valorile, nu numai valorile 0 și 1, ci și valori care sunt, să spunem așa, puțin din 0 și puțin din 1 în același timp. Cu toate acestea, în cu legilor cuantice, odată măsurați, cubiții vor lua numai valoarea 1 sau valoarea 0. În practică, construirea de cubiți se dovedește a fi destul de dificilă. Există... O metodă care constă în folosirea luminii și anume, și anume, mai bine spus, a luminii polarizate. Aceasta, cu toate că este ușor de folosit, este foarte greu de stocat. Pe de altă parte, există o altă metodă care are de a face cu spinii. După cum se știe, spinul electronilor și spinul atomilor este o unitate cuantică fundamentală. Iar metoda actuală presupune stocarea acestor cubiți în unitățile de spin al unor atomi, cum ar fi în cazul de fapt atomii de niobiu. Pentru citirea și scrierea acestui tip de informații, se folosesc desigur magneți în jurul acelor atomi de niobiu, care scriu informația cu ajutorul câmpului magnetic, sau o citesc. Inutil de spus că sistemul se dovedește într-adevăr foarte complicat, iar la ora actuală, compania despre care vorbim, compania D-Wave, are numai un sistem de 16 astfel de atom. Deci, cu alte cuvinte, un computer cu 16 qubits. Trebuie să spun că atunci când am auzit prima oară de noțiunea de computer cuantic, a fost foarte încântat. Mi-am imaginat că... Toată concepția noastră despre matematică se, se va schimba fundamental și se va schimba bine pentru că să nu uităm toate structurile microscopice la nivelul atomilor sau la nivelul particulelor elementare sunt guvernate de legile mecanicii cuantice iar nu ne vine foarte greu ca să descriem, să descriem aceste uh, legi uh, legi cuantice cu matematica pe care o știm pentru că matematica pe care o știm nu este o matematică clasică este doar o, o fel de limită clasică a, a mecanicii cuantice și ca tare am crezut atunci când am auzit că construind aceste calculatoare mecanice am putea ca să să simulăm și să înțelegem mult mai bine fenomenele cuantice de la nivelul particulor elementare după cum se vede însă, suntem departe de acel cel, și la ora actuală oamenii de știință care lucrează în computerele cuantice, cum e această companie, încearcă să-și să -și promoveze produsele printr-o altă strategie. Ei spun că față de computerele obișnuite, computerele cuantice au un avantaj care poate fi folositor chiar și omului obișnuit. Acest avantaj se numește procesare paralelă. Despre ce este vorba? Într-un computer, de exemplu, dacă introducem 010101, este starea inițială, folosim computerul și după aceea aflam, facem niște calcule și aflăm rezultatul final. În computerele cuantice, însă, după cum am vorbit, datele sunt stocate în stări care sunt superpoziții ale stărilor clasice. Este de deci atunci posibil ca într-un computer cuantic să introducem o stare cuantică a mai multor stări inițiale și după aceea să dăm drumul la computer. Ceea ce înseamnă practic că, deși noi avem o singură stare inițială care va fi prelucrată de computer și ne va da rezultatul final, acea stare inițială este de fapt o superpoziție a nenumărate stări clasice. Pe de altă parte, computerul procesează în același timp o mulțime nenumărată de stări clasice. Asta este, de fapt, ceea ce numim noi procesare paralelă. Și ca să dovedească lucrul ăsta, cercetătorii au reușit, la ora actuală, să facă algoritme cuantice și că spun să facă, înțeleg, fie să construiască sisteme cu 2, 3, 5, foarte puțin cubit fie să simuleze, desigur, pe computele pe obișnuite, cum ar arăta acele computere clasice, deci, după cum spuneam, cercetătorii au reușit ca să arate că, într-adevăr, computerele cuantice, datorită acestei, acestor uh, procesări paralele, este în stare ca să facă mult mai repede decât un computer obișnuit procese de, uh, de căutare a informației într-o bază de date, procese de factorizare și așa mai departe. Un caz uh, în care acestea pot fi folosite este, de exemplu, cel al cărții de telefon în care, dacă vrem ca să căutăm ce persoană are un anumit număr pe care noi îl știm, un anumit număr de telefon, aici computerul cuantic ar fi foarte util pentru că el ne-ar reuși să ne dea poate dintr-un dintr singur calcul numele persoanei care are acel număr de telefon. Un computer clasic ar trebui să facă mult, mult, multe calcule și să treacă prin toată lista de persoane ca să regăsească acel număr de telefon și să identifice persoana. O veste bună ne vine săptămâna aceasta de pe tărâmul luptei împotriva unei dintre cele mai cumplite boli ale acestui secol, și anume hiv care, după cum se știe, face milioane de victime în Africa și în alte părți în lume. Virusul Gidea este un virus foarte rezistent, care funcționează după același principii ca orice virus, ca să spunem așa și ca orice spermatozoid, care se pare că este un virus mai, mai inteligent. Și anume, virusul atacă celula în punctele cel mai sensibil, și anume nucleu. Virusul se atașează de membrana nucleului, sparge membrana nucleului, după care își varsă propriul conținut genetic, propriul ADN, în nucleul celui respective. Care nu face decât după aceea să copieze informația pătruță fraul durului. În lupta potriva virusilor, organismul uman și celelalte organisme au dezvoltat un sistem destul de eficient în care, să zicem așa, apărătorii organismului în globulele arbe Recunosc forma virusilor destul de precis și ca atare poate să-i atacem. Spre deosebire însă de virusii obișnuiți, virusul SIDA este ceva apart și anume el poate lua forme foarte diferite. În termeni tehnici se spune că virusul SIDA poate avea mutații foarte rapide, dar noi putem să ne imaginăm că e ca și cum ar fi un fel de spion care își pune tot felul măști, măști, măști diferite fără ca noi să recunoaștem recunoaștem. Însă, orice spion și virusul respectiv are o, un fel de nucleu, un fel de parte a lui care trebuie să rămână întotdeauna aceeași, care este ideea lui definiția de spion sau, să spunem așa, nu de spion de virus. Ei bine, să observase de fapt de dinainte că există un anumit grup de persoane care au o rezistență mai ridicată la virusul SIDA. Și din studiile genetice s-a văzut că toate aceste persoane au în comun o anumită raritate genetică, o anumită parte din genă care produce o proteină care se numește p 12 și care este în stare să recunoască virusul SIDA în acest punct sensibil, deci în acest punct unic care, care, care, care îi dă lui definiția de, de virus SIDA. Săptămâna aceasta, niște cercetători de la Institutul Național de Alergie din Statele Unite au reușit ca să identifice mai bine această proteină B12 și să o caracterizeze mult mai bine. Și pe deasupra să caracterizeze și interacția dintre ea și virusul SIDA. Rezultatele sunt foarte importante pentru că ele aduc nu numai o sperat că vom putea vreodată dezvolta un vaccin împotriva virusului SIDA, dar și pentru că ne ajută ca în viitor să construim, poate nu precis, această proteină b 12 care, după cum am spus, este destul de greu de făcut de om, pentru că nu apare în fiecare om, ci să construim, poate, proteine asemănătoare, care însă sunt, stare, sunt în stare să atace virusul SIDA în acel punct vulnerabil. Începeți chiar aceasta printr-o informație din lumea astrofizicii, mai precis, mai precis a supernovelor. Supernovele sunt uh, explozii foarte spectaculare ale stelelor aflate în ultimele lor stadii de viață. De drept că nu orice stea poate să explodeze, pentru ca un să explodeze sub forma unei supernovele trebuie să aibă masă de câteva ori mai mare decât masa soarelui. În această explozie uriașă, însă, um, o cantitate enormă de lumină se întâlnește în Univers, ceea ce face ca luminositatea unei supernove să fie aproximativ luminositatea unei întregi galaxii și ca tare supernovele să fie observabile de la distanțe uriașe, cu toate că e adevărat, explozia unei supernove nu durează decât câteva zile. Este poate interesant și bine de știut că supernovele au avut un rol foarte important în, în evoluția vieții, așa cum o știm. Fără supernove, noi n-am fi existat. Și anume motivul are de-a face în, în corelația, în, în faptul că supernovele sunt cele care sunt răspunzătoare de crearea atomilor grei. La începutul universului, când primii atomi s-au format, au existat numai atomii ușori atom de heliu, hidrogen sau poate litiu. Atomii grei, care au format mai târziu pe planetele, nu au putut să apară. Ceea ce s-a întâmplat însă în primele stele este că în interiorul stelelor au avut reacții, log, reacții de fuziune, deci 2 atomi de litiu sau unii și-au format un atom mai greu, face atomii mai greu sau unii din nou și-au format atom și mai și mai grei și spre sfârșitul vieții. Stelei, când steaua a explodat, cești atomi grei din interiorul stelei au fost împrăștiați în univers în urma exploziei și ca tare au putut să formeze planetele, dintre care și Pământul. Exploziile supernovelor, în mod special a supernovelor de tipul 1, sunt foarte asemănătoare, ceea ce însemnează că explozia are loc la o masă critică care este cam aceeași pentru toate stelele. Explozia are o intensitate luminoasă aproximativ de același ori de mărime și durează aproximativ cam aceeași perioadă de timp. Aceasta face ca ele să fie, foarte, să fie folosite ca un fel de torți ale Universului. Dacă ne uităm la o explozie a unei supernove și calculăm cantitatea de lumină care vine de la noi, putem să spunem cât de departe este. Cu cât mai puțină lumină primim, cu atât mai departe este. De asemenea, dacă în același timp ne uităm la spectrul supernovei, putem să vedem așa numitul shift, așa numitul deplasare în roșu aspectului respectiv, și putem să spunem viteza supernovei sau viteza, viteza galaxiei în care se află supernova la acel moment de timp. Această proprietate specială a făcut, de fapt, și posibilă confirmarea experimentală a expansiunii universului. Pentru că, în același moment, s-a calculat distanța la care se află supernova și viteza cu care se deplasează ea în raport cu noi. Cu toate acestea, exploziile supernovelor nu sunt exact același. S-a observat, practic, că unele supernove explodează un timp mai lung decât celelalte. Pentru a raporta în mod corect uh, distanța și viteza la care se deplasează supernovele, este foarte important ca să avem un model clar al acestor diferențe dintre supernove. Până acum astronomii au folosit doar tabele obișnuite în care distanța, și, distanța până la o supernovă și cantitatea de lumină pe care o dădea ea era raportată la timpul de viață a supernovei, cât de mult durează lumina pe care o observăm de la supernovă. Recent însă, niște cercetători de la Institutul Max Planck din Germania au reușit ca să construiască niște modele mult mai precise ale diferențelor dintre supernove, care are de a face în mod principal cu elementele care se generează în reactorul nuclear al supernovei. În cele mai multe supernove se creează elemente grele, cum ar fi, de exemplu, michelul, ceea ce conduce în final la o o, să zic așa, cantitate de lumină foarte mare și supernova apare foarte strălucitoare. În alte explozii însă se creează siliciu iar supernova nu apare așa de strălucitoare. Este de la sine înțeles că înțelegerea mecanismului și dezvoltarea unui model foarte precis al, al exploziei supernovelor face ca supernovele măsurate, să, fie, să poată fi calibrate foarte ușor. foarte cu cuvinte, măsurăm și spectrul supernovei și timpul în care se emite lumină și tot ceea ce putem despre ea și după aceea putem să spunem nu numai unde se află supernova, cât de departe se află supernova cu o precizie mai mare, dar poate chiar și elementele pe care acestea le creează. Să ne ajungi la sfârșitul emisiunii de astăzi Sper că v-a plăcut Sper că nu i-a dus dorul prea mult lui Andrei Și vă așteptăm Și data viitoare La revedere